Márisnak nevezik Hanát. Brumenez kisasszony ugyanis a parancsairól volt ismert. Ahogyan azzal is tisztában volt, hogy ők ketten pedig a takarékosságukról híresek. Hajó tulajdonosként tisztességesen kell bánnunk az alkalmazottakkal, jelentette ki Berta. Munkavállalóként azt kell csinálniuk, amért a fizetésüket kapják, felelte Hanna. Továbbra is kifelé bámult az ablakon. Berta ingerülté vált. Korábban is vitatkoztak már erről, hogy hán a szűkszavú és szigorú modora rossz színben tüntetheti fel őket. Ezzel ugyanis a leghozzáértőbb alkalmazottakat is elriaszthatják, különösen a kapitányokat, akiktól teljes mértékben fügtek. Ezen a poszton már így is gyakori volt a cserélődés, ami pedig kiszámíthatatlanná tette a munkakörülményeket. Tisztában vagy vele?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 Ezért mindennek, amit mondok, pontról pontra helyesnek kell lennie. Ez feldühít. És olyankor parancsolgatok. De nem azt mondtad, hogy szerintük a lakberendezéssel vagyunk elfoglalva? De igen, bólintott Hana. Akkor talán látnok lettél? Vagy honnan tudod, mi jár a fejükben? Berta látta Hanán, hogy visszafogja magát